І скільки б людей не збиралося за столом, оте єдине порожнє місце переважувало всі зайняті. Антуанетта не питала вголос, друзі, що мені робити? Чим заповнити пустку в душі? Чим зайняти думки і руки? Чим врешті заробити на прожиток? Вони й так знали, що мають вирішувати, яке завдання стоїть перед цим консиліумом. Чи не вперше Тетяна не знала, що порадити. Антуанетта не валя. Їй не запропонуєш торгувати на базарі або взяти в руки торби і податися в Китай по дешевий товар. Ванети диплом лікарський, серйозний та непридатний для заробітку. Хоч з іншого богу, переваги Антуанети тут вагомі. У неї поки що є гроші, ото стартовий капітал. Хай на великий, але достатній, щоб розпочати якийсь бізнес. Який? От у чим питання. Таравена про те про це, десь посередині розмови промайнуло слово Італія. А що? Люди пробують заробити усюди, де можна. От навіть Ізіна збирається до Італії. Що ж їй тепер все життя вдома просидіти? Валюха виїхала, їхній бізнес розладнався, Скрутно зараз зінулі, одна, без романа. А що вона збирається робити там, Віталії? зацікавилася Антуанетта. Те, що всі прибиратиме. Або доглядатиме якогось діда чи бабусю. Ця робота непогано оплачується у них. Анатолій почав позирати на годинник. Ането, вибач, поспішаю. Віталька, де ви там із Дмитром? Ми вже збираємось їхати. «Та, ти ми ще трохи посидимо, добре? Я сам потім доберусь. Чи Дмитро на своїй тачці підвезе, окей?» Озвався син, який про щось шепотівся із Дмитром в його кімнаті. Тетяна зітхнула, помітивши, як непокоїться Анатолій. Вона знала, власне, здогадувалася, куди він так поспішає. Здогадувалася, навіть знала, але не могла нічим зарадити». Тетяна з Анатолієм, поласувавши тортиком, пішли. Відпровадивши гостей, Антонетта почала обмірковувати отриману інформацію. Італія. Красива, казкова, романтична південна країна. Колиска європейської цивілізації. Рим, Неаполь, Венеція. Заманливо. Власне, чому б і не попрацювати там кілька місяців або рік-другий. Люди ж якось працюють, а доглядати хворих – її професія. Мабуть, вона могла б влаштуватись навіть медсестрою. Антуанетта не поспішала прибирати зі столу. Сіла, розглядаючи горнятка із недопитим чаєм. «Прибирати дім якогось багатого італійця? Хіба вона цього не зможе? Чи не цим займається усе своє життя?» Хіба за цю роботу хтось заплатив їй, бодай, копійку? Цікаво, є щось у хатній роботі, чого вона не вміє? Чого може навчити її італійська пані? Мабуть, немає такого. Але ж працювати в чужому домі, жити поміж чужих людей, залежати від них в усьому. Мусь, ти де? Чому сидиш у темряві? Увімкнув світло Дмитрик. За роздумами Антуанетта не помітила, як темрява пробралась у куточки кухні, сховала узор з почорнила залишки чаю в склянках. Дмитрусю, хочеш тортика? Потяглася відрізати іще шматок для сина. А де Віталії? Поїхав. Мусь, тут така справа. Видно було, що Дмитро аж топоче з нетерплячки. Так хоче поділитись новиною. «Слухай, у нас залишилися іще бабки». «Хто?» – не зрозуміла Антуанета. «Бабки, ну, гроші!» «Залишились». «А що, з'явилася свіжа ідея, куди їх витратити?» – скуйов дала волосся синові. «Не витратити, а вкласти, інвестувати. Це коли вкладаєш тисячу, а отримуєш дві. Піраміда називається так?» Скептично усміхнулась Антуанетта. «Ну, про що ти мовся, яка піраміда? Це нормальна робота. І отримаємо ми більше».